«Южні ніц спшедавал». «Не позвалям», – вирискнув історично Поляк, опираючись в дверях. «А мені до дупи твоє не позвалям», – загорлав Кулич і з'явився в кухонних дверях. У руках тримав закіптюжену каструлю з мутним жовтуватим варевом, що хлюпотіло в такт його ході. Тільки химерного блиску в його зіницях Вистачило стурбованій жіночці, щоб усе зрозуміти. «Ой, доньки. протяжно зарепетувала льодзя немов надпокійником і вже, не розбираючи перед собою дороги, посунула на двір. Блідого свого знайомого вона просто таки змила з ганку. Поляк беркицнув східцями і щось белькочучи підніс у кляк посеред подвір'я а за ними з хати спритно випірнув художник. «Ось вам!» Руки його знялися в повітря, і каламутна хвиля теплих помиїв на якусь мить засяяла під сонцем різнокольоровими блискітками. А слідом за нею, в бік нещасного колекціонера, що козельцем стрибав на морішку, рятуючись від напасті, полетіла й каструля, Вдарившись об ґрунт, Алюмінієво посудина жалібно дзвякнула і покотилася в бур'яни. Залягла важка тиша, в якій за гучним супінням усіх трьох учасників драми ніхто й не помітив огрядної Вадимової сусідки, яка прямувала з дверей своєї оселі, витираючи лискучі долоні об засмальцьований фартух. Тим часом чужинець, мстиво посміхаючись, рушив до Вадима. Мізерного, підстаркуватого Вадима, який в якусь мить із розлюченого лицаря перетворився на звичайного чоловічка у темному квадраті вхідних дверей. Довгі руки поляка нервово здригалися. «Терас, я, бензе пана!» Та докінчити своїх погроз він не встиг. «А оце ти бачив?» Перед самісіньким носом невдахи покупця раптом з'явився велетенський бронзовий кулак. Тугий, могутній і, без сумніву, важкий. Він увінчував таку ж бронзово-засмаглу руку, що відділилася від колосальної постаті сусідської тітки і скоріше нагадувала замашну довбню, аніж частину людського тіла. «А ну, чи ще звідси?» – немов із мідного казана – Долину до нього наказ, який не підлягав обговоренню. І щоб ноги твої тут більше не було. На цьому, власне, пригоденька й закінчилася, бо льодзі, як виявилося, на подвір'ї вже не було. Зіслизла, розтала у повітрі. Ляшок, перечіплюючись зарості молочою під ногами, поклигав собі геть. Вадим Тут таки втратив інтерес до всього на світі, а тітка, по-господарськи озернувшись, видобула з трави Вадимову кастрюлю і поставила на ганку. Трішки помовчала над нею, а тоді голосно мовила. «Вадиме? Га? Чуєш чи ні? Ну що там таке?» долинув роздратований Вадимів голос. «А що б ти сказився?» «Ну, вийди ж на хвилину!» Сусідка переминалася з ноги на ногу, поки художник, мляво колупаючись у зубах, таки з'явився в дверях. «Можеш за дітьми подивитися годинку-дві? Треба мені до Коваленчихи переїхатися. Кажуть, на цукровому робочих набирають. То, може б я свого вопиюса туди притаковила? Га? Вчора о третій ночі присунувся, як чіп». Смоли б ви вже понапивалися. То візьмеш дітей? Веди, буркнув, дивлячись кудись у небеса. Дітиська ходили ходором, підіймаючи в нехитрій Вадимовій оселі хмари золотого пилу. А господар, знайшовши залишки спирту, важко пив його, хукаючи поперед себе і осклілими очима, дивлячись у мутне вікно. Сусідчині гібриди, батько у них був молдаванином, власне, зробили під кінець свого перебування неабияку прикрість. Вадим, налитий повінця теплою гіркотою, раптом здригнувся від гуркоту. Весь кут його кімнати, той, що біля грубки, обвалився, являючи світові стару неотесану цеглу. Мати малолітніх телепнів, заставши своїх дітей на диво а художника закам'яніло отупілим, довго рачкувала, збираючи ганчіркою уламки штукатурки. Вадим же похитувався у кріслі і думалася йому про неймовірно нестійкий ритм життя, про припливи і відпливи тіней, про нові забарвлення речей котрі перед ним раптом набували нового змісту. Чи не звідти з оголеного кутка й узялися тепер оті ті зморшкі тріщини, котрі,